вгадати, де зупинитися. Але проїхали майже все містечко. Зупинилися на околиці. Приїхали. Вона розплатилася і вийшла. Авто від'їхало. Вона лишилася сама на стежці, встеленій дрібним білим гравієм, у якої зеленів зелені у такий самий рівненький трав'яний килим, як і скрізь. Стежка – вела до двоповерхової будівлі з чорного каменю. Перед будівлею стояло кілька недобудованих, але досить мальовничих службових приміщень. Гараж – стайні. Повітря було стерильне і прозоре, просіяне крізь легені гір і соснових лісів. Довкола жодної живої душі. І така стерильна тиша, що у неї позакладало вуха. За будівлею стелилося поле з високою, вочевидь, вже нештучною травою. Тягнулося аж до гір, що височили далеко і здавалися синіми. В її кишені лежала брошурка, котру взяла в абердині на розкладці. Тейн. Королівська фортеця, заснована в часи давніх піктів. Нині територія графства Росшир. Батьківщина будинку Гленморанджі, найбільшого виробника солодового віскі. Того самого, один дрем якого треба пити в п'ять підходів. Тепер вона знає про це напевне. Вікна будинку не виказували жодної людської присутності. Поруч не спостерігалося ані кав'ярні, ані магазину і взагалі будь-якого іншого подвір'я, куди можна було постукати і попроситись на нічліг. Вона уявляла північну Шотландію саме такою, прозорою і прохолодною, як кришталь, опущений у води синього озера і такою ж безлюдною, як Місяць. Вона тихо пішла в напрямку кам'яної будівлі, гравій шурхотів під її ногами, і той шурхіт в бездонній тиші скидався на каменепад. Певно, зачувши його, двері будинку прочинили, потім розчахнули, і до неї покотився маленький лисий чоловічок в чорному святковому костюмі. Місіс Енджі Маклейн, приязно вимовив чоловічок, простягаючи їй одразу обидві руки. – Де ваші речі? – Я Шон. Мелені просила, аби я підготував будинок. Ми з дружиною чекали на вас. Вона зітхнула з полегшенням. За прочиненими дверима побачила м'яке медове світло. Отже, будинок був живий. Будинок чекав на неї, як і обіцяла Мелі. Вона потисла шону руку і віддала валізку, розміром якої він здивувався. Це все? І повів її досередини. Якщо є на землі спокій, той золотий сон – в якому можна перебувати в повній гармонії з собою, він знаходиться за дверима суворих кам'яних будівель, які і хатою не назвати. Будівель Північної Шотландії. У картатих вовняних пледах, у зворушливих порцелянових карафах і білосніжних тазиках для вмивання, що стоять на підвіконнях, у свічках, що блимають привітно у звивинах дерев'яних сходів і картинах із краєвидами гір, замків і озер. У живому вогнищі в камінах і щільних шторах з гобеленовими малюнками. У білих сходах, що ведуть на гору, до кімнати, яку мусиш полюбити, адже тобі доведеться пробути тут багато днів і ночей. Вона йшла туди, куди вів її той, хто називався Шоном, відчуваючи тепло і дивуючись, як зовнішній вигляд цього помешкання відрізняється від внутрішнього. «Ми з дружиною намагаємося підтримувати тут ладу продовж багатьох років», – сказав Шон. «Пітер був моїм старшим другом і вчителем, а Мел – о, то довга історія». Я не бачив її тридцять років. Був радий, коли вона потелефонувала. Він довів її до білих дверей. Сподіваюсь, вам тут сподобається. Якщо ні, будь-яка інша кімната у вашому розпорядженні. За годину вечеря. Вона подякувала і увійшла. Довго стояла на порозі, мов заклякла. Придивлялась, принюхувалась, мов кішка. Простора кімната з широким двомісним ліжком під балдахіном, немов у принцеси. Трильяж з м'яким пуфом, три вікна, щільно зашторених бордовими шторами, столик з цукерками, фруктами і пляшкою вина, а вбиральня з білою ванною нагнутих ніжках, біла шафа. Вона сіла на край ліжка, склала руки на колінах і просиділа нерухомо хвилин десять, як сидять у дитячому садку чи в інтернаті новенькі. Тепер її витівка здавалася хибною, жахливою, неправильною. Все, що сталося, віддалилося і виглядало не таким страшним, як там, в Нью-Йорку. Можливо, Треба було одразу піти до поліції, адже втечою вона лиш підтвердила свій несвідомий злочин. Але тоді чаша ця не оминула б Джоша. А він і без того стільки зробив для неї, так нянчився, мов з дитиною. І ось яка подяка чекала на нього. «Ні, він мусить жити інакше» можливо, не таким розкішним життям, яке влаштував її на берегах Тихого океану. Адже вона точно знає, що той будинок коштував йому усіх заощаджень і власних її предків. Тепер нічого того не треба. Вона звільнила його від себе. Нехай буде щасливим. І знову дивно, вона звільняє від себе дорогих її людей, немов зурочена на одвічну течу.